se'n diu consciència cívica i sentiment ciutadà, quan veus que una cosa no funciona doncs eh, t'hi arremangues és veritat que probablement si mirem la que trobarem desenes de casos que no ens ho desaconsellen però tampoc no es tracta a fer l'heroi senzillament es tracta d'anar eh, sent una mica responsable dels nostres actes, evidentment si veus un excessiu perill no ficar-t'hi però mà, si veus que el perill no és, no és excessiu doncs, bé, cadascú aquí la seva consciència uh, Xavi Mir, bon dia, benvingut Bon dia, què tal? Grucaire, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Doncs mira, aquí esperant la celebració del dia de la policia que, que és avui, Sant Miquel, el patró dels policies uh -huh. i doncs felicitant alguns veïns que al llarg d'aquest any doncs han tingut eh, allò conductes cíviques, eh? Conductes ciutadanes de... Podríem dir de primera magnitud Els blogs n'hi ha històries d'aquestes o no? Sovint s'hi podria trobar? Home, no ho sé, mira, m'enganxes, així que no m'he no dedicat avui al monogràfic <laughs> aquest de, de Sant Miquel i les policies i totes aquestes coses. Jo avui pensava parlar d'un altre bloc i no de les policies, però si vols, mirem, fem una mica d'investigació i a veure què trobem per I, dilluns. Mirem. Exacte, per dilluns, mirem, fem, fem, fem allò. Bona en dones deures, eh? sí, <laughs> en dones Quin bloc eh, destaquem avui? A veure, avui venim una miqueta cap a casa. Sí? Eh? Els altres programes ja hem estat fent un tomb eh, doncs, per al bloc d'en Saúl, per aquell bloc sobre turisme de l'Anna Sol, Mm. Avui eh, entrem ara a Aranyautes, sí. eh, el, el col·lectiu d'aquí d'Arenys de Mar, que també sabeu que disposa de servei de blogs, eh, aranyautes.cat mateix, el trobareu entre les pestanyes superiors, una que es diu Blogs, i en triem un concretament que es diu Uaropa, B-A-R-O-P-A, mm -hmm. i que eh, és el blog de la Montse Calopa, que és d'aquí sí. d'Arenys de Mar companya d'aquesta bueno, casa durant uns anys. La Montse havia treballat aquí a, a Ràdio Arenys durant, mm. durant una bona colla d'anys. Va fer-hi... Segurament me'n deixaré, però va fer eh, eh, l'ara i aquí, el cop de cap, coses que passen en resum, mentre arriba, mira el dia, sense timó, etc. En va fer uns quants. I, eh, bé, doncs, des de... des del 9 de novembre de 2006, sí? ella manté també aquest bloc eh, a la comunitat de Ranyautes, Uh, va començar amb una punca que es deia estúpidament feliç, així és com a carta de presentació que val la pena comentar, que fa referència uh, als pets, eh? vull dir, mm -hmm. és una lletra dels pets, això. Ah, molt bé. No sé si era també un estat uh, anímic, mm -hmm. perquè, bé, aprofito per anar a comentar una miqueta de, del blog, és un blog uh, molt, molt personal, mm -hmm. d'acord? És un altre un... concepte de blog. Un altre, anem variant així, és de, de, de persones, de, de serveis de blogs i també d'estils, mm -hmm. I si el primer havíem dit que era doncs periodístic, molt professional, el de Saúl, l'altre temàtic perquè era el tema del periodisme, perdó, del, de l'ecologisme, eh, del turisme. Eh, el tercer vam dir que era doncs, eh, també temàtic pel tema del Japó, que era aquell sí. d'en de, de Biel. I ara doncs, anem a un registre absolutament personal i, i eclèctic que et pot tocar eh, doncs, qualsevol tema, no? És a dir, és, és, un, és un tipus de bloc d'algú que no segueix una, te una, temànic, una temàtica concreta, sinó que el que fa és expressar allò que en aquell moment, en aquesta persona li preocupa, l'inquieta o, o doncs li provoca un sentiment d'alegria o de tristor, no? Exacte, qualsevol cosa expressa, sigui doncs un llibre que has llegit sigui una incidència personal eh, qualsevol història, és eh, absolutament diguem imprevisible o si coneixes la persona, previsible en la mesura que, que doncs que saps que, que, quina, quina mena de temes el poden amoïnar sobre què pot escriure, no? Mm. És doncs l'estil del, del que abans eh, en dèiem dietaris, no? El sí dic, eh, que es els dietaris de les persones doncs, més o menys conegudes, escriptors, etc, mm. que en un moment d'on podien fer una anotació amb un determinat estil sobre un tema que sobresortia aquell dia en la seva vida personal. No? Doncs aquest és l'estil que ella fa servir una miqueta en el blog. Entre les darreres, per exemple, el darrer punt, el va penjar el 28 de setembre, per tant, mm. ahir mateix, no? El sí. Uh, I sobre què va escriure? Doncs sobre la mort de Paul Newman. Per Carai. exemple, eh? Vull dir, com que és un tema així recent, a l'interès li al cinema, doncs vinga. I què hi, hi, hi explicava en aquesta punt Diu, si hagués continuat fent aquell programa de ràdio, eh? allò que dèiem, sí? dedicat al món del cinema amb l'Alvira, el 70 MM en música, hauríem parlat de Paul Newman, per bon actor i perquè deixa pel·lis que formen part de la cinemateca particulars de moltes llars. El Galant d'Ulls Blaus ha mort als 83 anys. Jo em podria triar moltes, però el primer pensament sempre el, el primer que sempre em ve al cap és La gata sobre el tejat de zinc, de 1958, amb Elizabeth Taylor, Paul Evans, Jack Carson, Judith Anderson, etc., un pla interpretatiu en cinema. Això, així és de breu i ja està, i s'acaba la punt. S'acabat. És en aquest moment, eh, en aquest cas, la, la Montserrat eh, ha sentit doncs, eh, la mort d'en Newman, li ha provocat un, un record, un sentiment, un, una opinió, un apunt, una vivència, una vivència etcètera, i, i el resume amb aquestes quatre ratlles i el deixa penjat perquè tothom, aquells que vulguin, eh, puguin compartir eh, o puguin conèixer aquesta sensació, aquest sentiment que ha tingut en aquesta notícia concreta. Exacte, i a més li agrada acompanyar la cosa sovint i en aquest cas també doncs, amb alguna imatge... Eh fotografia o algun dibuix o alguna composició o algun suport gràfic que il·lustre una miqueta això. En aquest cas doncs, tenim una, una, una fotografia de l'autor perdó, de l'actor de, de Paul Newman no? mm -hmm. ah, Escolta'm una cosa ah, aquest em... tipus de blocs eh, en, en tenen un especial valor perquè poses molt de la teva part és a dir, en Saul Gordillo tenia molt de valor perquè bueno, i posa la seva vessant més professional Uh, els d'en de, Japó com, com uh, ecologia doncs, tenen la seva, el valor de la recerca de... però aquest té un, un valor més aviat personal més aviat sentimental, és a dir, aquests tenen, tenen un, un plus especial no? o, o aquesta és la sensació sí. que donen? No, sí, penso que això a més en més és molt important mm. perquè és aquesta calidesa que a vegades ha de tenir la comunicació, no? vull dir que, que, no, dic que no la tinguin mitjans professionals com molt sovint doncs, podeu combinar professionalitat amb aquesta calidesa no? però que puguis llençar llegir amb aquesta frescor i amb aquesta caràcter tan directe eh, el com una persona en la moïna un moment determinat a través de la xarxa. Per tant doncs ara ho estem comentant des d'aquí dels, dels micròfons de Ràdio Brens, però si, potser si fóssim a Austràlia eh, tindríem aquest accés tan directe no? i podríem deixar-li un comentari en el, en el, a la Montserrat, doncs, deien-li mira, tots doncs a mi també em sap molt de greu que s'hagi mort el Paul Newman i la meva pre pel·lícula preferida també és aquesta o és una altra, no? Mm. Aquesta calidesa jo trobo que és molt important també que hi sigui en el món dels blocs i com que hi ha diversitat hi ha doncs, eh, blocs informatius hi ha blocs temàtics, com dèiem eh, es complementen molt bé amb aquests no? mm. Què en podem dir més d'aquest bloc? Més coses, doncs mira, a veure, sempre ens agrada comentar una miqueta com va el tema de, de visites Si són uh -huh. blocs que són doncs, de, de referència com el d'en Seul eh, per visiblement en tenen moltes i a vegades doncs, si són blocs de persones menys conegudes, menys mediàtiques doncs eh, podem pensar que en tinguin menys no? En el cas dels blocs d'aranyautes val a dir que per, per poder tenir accés a la informació de, de, de visites mm, has d'estar registrat diguem, has de ser Contacte. usuari del servei aleshores uh -huh. pots tenir accés a això aprofitant que el servidor ho és, doncs hem fet una ullada <laughs> I bé a dir que entre els darrers a punts eh, es pot moure ho dic, oscil·la molt la quantitat de visites, però hi ha alguns doncs, que poden arribar a superar els, les 400 lectures.. Per no, sí, no està malament per ser doncs, això, eh? Mm. Eh, un, un àmbit local, un estil personal, etc etc. Mm. Eh, bueno, per exemple destaquen alguna d'aquestes de les més recents, el documentari que va fer a propòsit d'una exposició de, sobre Joan Subirats, eh, que es va fer a la biblioteca o també un punt en què comentava eh, a propòsit de les construccions que hi ha, que hi havia en el riau, el riau del Vareu que es deia Fan dissabte no? sí. aquestes en van tenir més de, més de 400 i gairebé va arribar-hi també la, la punt que va fer sobre, o a propòsit de l'Antoni Bassas quan va fer públic que deixaria el matí de Catalunya Ràdio mm. que com a persona doncs, que ha estat en el món del periodisme i que ha treballat a la ràdio eh, també evidentment li interessava la qüestió mm. però n'hi ha tres sí? que si recolem una miqueta que eh, punten moltíssim. O sigui, que són que els tres hits, eh? Els tres hits que té des del, des del 9 de novembre del 2006. Quins són? Uh, de menys a més, sí? n'hi ha un que es diu a Nova York i en Vasperdenyes, que fa referència a una exposició que es deia en Catalunya, de l'Institut Ramon Llull. Mm -hmm. Això ha tingut 801 lectures. Déu-n'hi-do! No està gens malament. 800... va ser el 12 de març de 2007. Sí Després n'hi ha un altre molt curiós, aquest, es diu Ràdio Pac-Salona, que és del 20 d'abril de 2007 i fa referència a una emissora de ràdio creada per una comunitat paquistanesa de Barcelona, d'aquí PAC, amb K, de Barcelona. Ah, molt bé. Es veu que hi ha gent d'aquí de la ràdio que hi treballa en aquesta, en aquesta ràdio. Ah, és fantàstic. Ara. Sí, sí, ara m'ho estàvem dient... Joaniquet. Vale. Aquest és el segon i el més... 1.504, eh? 1.500? 1.504. Per això, escolta'm, això, obrim un parèntesi. Obrim Am parèntesi. Amb una comunitat com Aranyautes que bàsicament eh, els apunts són de, de molts àmbits, però que està dirigida cap a la gent d'Arenys de Mar d'alguna manera això pot voler dir que la veu ha corregut entre la comunitat pakistanesa, per exemple de, de Barcelona, de Mataró, d'Arenys i tots hi han anat entrant no? deu-se una cosa així. Sí, jo penso que és això el, el Boca Orella podria funcionar i potser també els cercadors no? que a vegades fem una cerca busquem doncs una ràdio que hem sentit a parlar a veure de què va i potser el primer resultat és la mateixa ràdio però el segon potser és el bloc de la Montse Calopa ja. Entenc No, no, ho, sé, eh? no ho he mirat, però sovint pot funcionar així sí? no? aleshores això doncs, clar, crida molt l'atenció i fa, provoca molta les lectures. I el més, el més visitat? El hit, el, el hit, hit absolut. El, number one, eh? És un que va escriure el 4 d'abril de 2007 que es deia 29 més 1 igual a 30. Pensareu que és el dia del seu aniversari. Sí. No és el cas. Uh, els 30 anys sí són de la Heidi. El personatge no diguis, dels això. dibuixos animats de la Heidi, efectivament, va dedicar-li un apunt ple de nostàlgia i, i de bon humor i totes aquestes coses, i gosaries dir la quantitat de lectures que porta? Quantes? 3.065 lectures. 3.065? El dos recordeu que portava mil i pico, no arribava a les dues mil. 3.062 lectures? Per la Heidi. I, I sabem qui va fer aquest apunt o, no, o no millor deixar-ho? Uh, qui, qui, qui, qui va fer aquest apunt de la persona que el va fer no... no Tot això és, del, és el bloc de la, de la Montse, eh? Ah, sí? Sí, sí, sí, aquests tres apunts són apunts fets per ella. Per ella mateixa. Sí, sí, el, el bloc d'Arañautes, que aprofitem per, mm, per comentar la, la URL, és les3bdobles sí? aranyautes.cat barra uaropa eh? sí? a r o p a És a dir, el, el de tots els apunts fets per la Montse Calopa, el més llegit és... De tots els temps, és del 9 de novembre del 2006. El que fa referència a la Heidi. Efectivament. Que curiosa és el món, eh? O <ríe> sigui, sí, perdoneu, eh? i des d'aquí us felicito a tots per haver-lo... Però que curiós que un apunt sobre la Heidi guanyi perquè, vaja, um, la Montse n'ha fet de molts tipus, eh? de fins i tot alguns de polítics, d'altres de sensacions, altres més so de contingut social, fins i tot posant-hi part de la seva vida privada... Uh, i en canvi el més, el més llegit ha estat el d'aquest que fa referència a la Heidi aquest, Molt curiós, no deixa de sobtar Sí, sí. Mm. A més, bé, en aquest punt es pot veure que ja ella té algun tipus de relació, no sé si laboral amb una persona que eh, diguem que entén bastant o li agrada bastant de dibuixos animats mm. d'acord? Una persona que es diu Albert mm. i que té un blog a més VilaWeb Correcte. Uh, I suposo que doncs arran del contacte amb aquesta persona doncs eh, devien fer una mica de, de provocar més lectures en aquest article no tinc ni idea, perquè això a vegades, les dinàmiques són, són curioses i són, són complexes. Mm. Què més? No sé, podem comentar quatre dels darrers punts que ha escrit? Si vale, vols? sí, endavant. Vaixem aquí, vull dir, per mm. exemple, n'ha dedicat una al llibre a Les senyoretes de Lourdes. Sí n'ha dedicat un altre aquell taller xerrada-debat que es va fer a Arenys de Mar, es deia Ambulls de Dona. Mm -hmm. eh, va fer un recentment sobre l'estelada, també, tota la qüestió de les estelades als balcons, sobre una vaga... Aquest és molt curiós, també. Una vaga de sexe que van fer unes les dones a la població de Quirca, a Turquia. Ah, sí, que et sí. sí. que es veu que, bé, havien d'anar a buscar l'aigua en un uh, riu que hi havia proper, però no sé quin hi va haver, que aquest riu estava sec, havien d'anar molt lluny i els homes no feien les obres pertinents per solucionar allò i van en vaga de sexe fins que solucionés el problema perquè havien de fer 13 quilòmetres per anar a buscar l'aigua. Aleshores... Saps... Eh, molta gràcia perquè parlava d'aquestes lregistrretes del segle XXI doncs, que mm. feien vaga de sexe eh? sí sí sí sí, per solucionar la qüestió. Eh, són els, els, els darrers a punts de, de la Montsa Calòpa és una de les persones més actives de la llista d'Aranyautes. Eh, és una de les que sovint més, més hi escriu no diré cada dia, però sí de mitjana cada dos o tres dies sempre hi té alguna punt, eh? sempre hi té posat alguna cosa. És, és d'aquests blocs eclèctics, de fet Aranyautes és un bon és, és una bona llista per seguir el pols a a Arenys, eh, en aquest sentit tampoc no, no és rigorós eh, perquè queuï i apunta el que vol. Però sí que és veritat que si algú doncs, vol seguir una mica el, alguna de les inquietuds que es mouven a la vila, doncs, trobarà eh, un bon referent a la, als, als blocs d'Aranyautes, on hi escriu gent molt diversa. Eh? LÚúltima punta en concret, eh, el fan Lluís Blanchard i mm, fa referència sí. al Ple municipal del de dimecres passat en tenim de, de la Montse Calopa, en tenim de l'Oriol Ferran, en tenim d'una pila de gent de diferents procedències que i van, van escrivint la seva. No? I això està, i això ens ens situa una mica en, en les inquietuds. Sí, és, va és una bona bé. Llista, per no? conèixer els arallencs i les arallenques va bé, no? perquè bé, ella té aquest estil personal, d'altres en tindran, doncs, com deies, el Lluís Blanchard, doncs, més aviat tema polític, sovint. Mm -hmm però sí, sí, va bé per tenir una idea de, de què ens amoïna, els arañencs i les arañenques. Um, finalment, d'aquests blocs uh, eclèctics ni ha molts o no? És a dir, d'aquests sí. blocs així... Sí. Moltíssims. I no, no, I no de gent coneguda. Mm. Perquè, no. clar, això podríem pensar que qui ho ha de fer és algú conegut, no? que vulgui fer publicar els seus sentiments. No, no. De vegades, gent normal també i juguen això, no? Sí, a veure, normalment suposo que si arriba perquè coneixes aquella persona i doncs, t'ho diuen no? o t'ho diu un amic com com mira que aquest o aquesta ha obert un blog fes-hi una ullada quan tenen aquest estil tan personal però a vegades també pot passar el contrari vull dir, tu estàs en un portal de blogs amb un agregador i veus una entrada d'un tema que, que potser comparteixes no? i dius, mm -hmm. oi, a veure, qui, qui deu ser aquesta persona que escriu sobre això i bé, si escriu molt molt malament o escriu una cosa que no s'entén, doncs potser no t'ho mires més però si t'enganja una mica com està escrit i comunica bé, doncs caram perquè no pots arribar fins i tot a conèixer aquella persona eh, això personalment no? mm. eh, a partir d'aquella entrada del blog amb aquest estil tan, tan, tan personal no? doncs jo crec que és una bona eina i des d'aquí us encoratjo a, a fer-hi un seguiment i el dia que, ho, que tingueu ganes a, a, a inscriure-os i a penjar els vostres posts Eh, els, els vostres escrits. Aranyautes és la, la comunitat de B blocaires, d'As a Mar, Uh, que no és excloient vull dir, si tu ets de Conxinxina també t'hi pots inscriure però, però certament gira al voltant del, del que passa en aquesta vila i una de les blocaires més actives és la Montserrat Clopa que avui ens ha pogut uh, i ens ha permès conèixer una mica més el seu blog en, en Xavier Mir eh? un, un bloc d'aquests més aviat de, de caire personal Xavi, moltes gràcies a i escriure, ara m'animaré a escriure això eh? ara m'animaré a escriure coses Vinga, sí. Va, ara sí, és veritat veure, ara, tu m'has donat d'hores a mi, ara jo te'n dono tu. Vinga, per dir-nos un bloc, Josep Maria Va, va, ho faré. Vinga. Vinga, va. Ja et diré quin és. Gràcies, Xavier. Fins ara.